якби стіни тюрми могли заговорити. Оглянувся. Поруч беззвучно плакала Ольга. І в її очах я прочитав те ж питання, яке не давало мені спокою. Що з татусем, з розою? Нашому другові Юзефу Зайонцу поки що нічого не вдалося про них дізнатися. Серед звільнених в'язнів Монтелюпихи врублів не було. Нитьки у Клінте від татусь і вам милі сестри, Стефа і Рузя, за вашу стійкість, за любов і вірність, за ваш подвиг. Із Монтелюпихи пішли на тандету. Показуй, показуй, дядя Вася, де ти розлучився із своїми ангелами-хранителями. Зовні тандета майже не змінилась. Таке ж людне місце, Верує ринок. Тепер тут і черниці з'явилися, теж щось продають, купують. Звідти зустрічаються бійці народної міліції із червоно-білими пов'язками, стежать за порядком. Побували ми в кіно. Крутили якусь комедію, здається, Антон Іванович сердиться. Потім до вечора трьох блукали вулицями, площами, слухались у жвавий гомін міста. Милувались старовинними палацами, замками з башнями і флюгерами. В костілах йшло богослужіння. Крізь відкриті двері долинали урочисті звуки органу. Зимове сонце мліло на різнокольорових вітражах. Після руїн і попилу Дніпропетровська, Києва, вцілілий врятований Краків, здавався чудом. Ми оселилися у старому готелі в центрі міста, неподалік від Цукензі. Я прокинувся, немов від поштовху, підійшов до вікна. Над нічним містом проносились клочкасті хмари. На мить виглянув місяць, і з темноти виросли Тильчастий маляцький костьол розпливчасті силуети Вавеля. На площах стояли 34 армійські машини підводи коні, дахи будинки, укриті срібно синюватим снігом, струменіли увесь колони сукені. У світлі місяці сяло чоло Адама Міцкевича, який велично стоїть серед площі. Неповторне у своїй красі місто над віслою. Із Павловим зустріч відбулася. В інджи під Ченстоховою, де тоді перебував штаб першого українського фронту. Павлову Терміново, або просто Павлову, так починались майже всі наші радіограми. Багато днів і ночей вели ми в ефірі і подумки розмови з цією людиною, яку між собою звали теплим словом батя. І ось він мав з хвилини на хвилину зайти до нас. Правда, турботу баті ми відчули ще до його приходу. Затишна квартира, нове обмундрування, накрохмалені, як у добрі довоєнні часи, просторадла, пайки, листи і привіти від рідних. Примчав гроза мій вірний помічник, як завжди сяючи, поздоров, капітане, одержав призначення в дивізіон. А у вечері, коли ми вже добре відпочили, прийшов Павло. І не один, а з ад'ютантом і з якимось незнайомим майором. Ми виставили на стіл свої запаси. Я відрекомендував баті поповнення голосу групу диверсантів-розвідників Овсія Близнякова. Ну, здоровенькі були козаки. Широкоплечий, кремезний, з прихованою лукавою смішинкою в очах батя скидався на Гоголівського Тараса Бульбу. Очевидно, він про це знав і охоче входив у роль. «Ану, синки, поверніться!» Гранів на всю хату батя, звертаючись до мене і до Олексія. «І ви, дівчата, також! Подивлюся, чого навчилися, якого у морозому набралися!» Багато теплих слів було сказано, багато проспівано пісень у той незабутній для нас вечір. Полковник став прощатись. Його чекала нічна робота, звідкись із заходу, Ішли від наших бойових товаришів нові радіограми Павлову Термінову. Ну от ми і вдома, тихо промовила Ольга, коли гості пішли. От ми і вдома. Незабаром призначені у різні частини діючої армії одержали Митя Циган, Овсій Близняков, Семен Ростопшин, Забороник Абдула. Розшукали своїх і пілоти Валентин Шипін,